Розділ третій. Ліра і Джордан. Джордан коледж, коледж вод Святого Йордану, був найпишнішим і найбагатшим з усіх Оксфордських коледжів. Він, мабуть, був також і найбільшим, але ніхто не знав цього напевно. Будівлі, споруджені від початку середньовіччя і до середини XVIII століття, стояли трьома неправильними чотирикутниками – квадратами. Тут не йшлося про якийсь наперед укладений план. Заклад розростався сам, поступово. Будівля за будівлею – Минуле і сучасне накладалося одне на одне, і в результаті утворився коледж – суміш недбалості та пишноти. Деякі корпуси постійно перебували в аварійному стані, і ось уже п'ять поколінь поспіль коледж наймав мулярів і столярів, представників тієї ж самої родини Парслоу які виконували ремонтні роботи. Нинішній містер Парслоу навчав ремесла свого сина. Тож вони двоє і троє робітників, немов працьовиті терміти, дерлися по орештованню на розі бібліотеки або на дах каплиці і тягли за собою нові кам'яні блоки, рулони блискучого свинцю чи дерев'яні балки коледж володів фермами й маєтками по всій Британії. Жартували, що можна пройти на захід від Оксфорда до Бристоля або в протилежному напрямку від Оксфорда до Лондона і не вийти за межі джорданських земель. У кожному куточку королівства були фарбарні, цегельні, ліси заводи з виробництва атомних машин, які сплачували Джорданові податки. І щоразу в день квартальних платежів скарбник і його клерки підраховували суму і оголошували її консиліуму, а тоді замовляли двійко лебедів для урочистого бенкету. Дещо з цих грошей йшло на нові інвестиції. Так консиліум нещодавно схвалив купівлю офісів у Манчестері – а решта на скромні стипендії для науковців і платню для слух, зокрема для родини Парслоу та десятків інших родин майстрів і торговців, які служили при коледжі. На те, аби винні льохи були завжди повні, на купівлю книжок і анбарографів для величезної бібліотеки, що займала ціле крило квадрата Мелроуз і тягнулася вглиб ніби величезна нора на кілька поверхів під землею, а також не в останню чергу на те, аби придбати найновіші філософічні прилади для каплиці. Каплиця обов'язково мала відповідати сучасним вимогам науки, бо як центр експериментальної теології Джордан Коледж не мав собі рівних ні в Європі, ні в Новій Франції. В усякому разі Ліра була в цьому свято переконана. Вона пишалась високим становищем свого коледжу і любила хизуватися цим перед вуличними башкетниками і відчайдухами, з якими гралася на каналі або на глинищі, а до заїжджих учених і маститих професорів ставилася з жалісливим презирством, бо ж ці бідолахи не належали до Джордана і знали набагато менше, ніж найскромніший джорданський кандидат у науковці. Щодо експериментальної теології, то Ліра розумілась на ній не більше, ніж ті вуличні Шибайголови, з якими вона гралась. Вона склала собі уявлення, що це якось пов'язано з магією, з рухом зірок і планет, з крихітними частинками матерії. Але все це були тільки припущення. Мабуть, у зірок, так само, як і в людей, є свої деймони – і експериментальна теологія вчить із ними розмовляти. Ліра уявляла собі, як гордовито провадить бесіду капелан, слухаючи зауваження зіркових демонів і поважно киваючи або заперечливо хитаючи головою. Але про що вони розмовляли, цього вона збагнути не могла, та й не надто хотіла. З багатьох поглядів Ліра була дикунка. Найбільше їй подобалося разом із Роджером Кухарчуком, своїм найліпшим другом, вилазити на дах коледжу і випльовувати сливові кісточки на голови перехожих науковців, або ухкати совою під вікном аудиторії, де тривало заняття, або гасати вузькими вуличками, або красти яблука чи воювати». Так само, як вона й гадки не мала про приховані течії, що вирували за будь-якою подією в коледжі, так само й науковці не могли розгледіти того бурхливого кипіння дружби й ворожнечі перемир'я й оголошення війни, що виповнювало життя дітей в Оксфорді. Діти граються разом, як гарно, що може бути невинніше й миліше. Насправді Ліра та її ровесники були учасниками жорстоких воєн. Насамперед діти молоді слуги, діти слуги Ліра одного коледжу воювали з дітьми іншого коледжу. Однак ворожнеча між ними одразу припинялась, коли на дітей із коледжів нападали діти з міста. Тоді всі коледженята об'єднувались в одну велику зграю і йшли війною проти міщухів. Це запекле протистояння мало глибокі корені і тривало століттями. Та навіть воно відходило в бік перед загрозами з боку інших ворогів – один ворог був постійний – діти цеглярів, які жили біля глинища, і до яких зі зневагою ставилися як містяни, так і коледженята. Торік… Ліра і деякі містяни уклали тимчасове перемир'я і вчинили на глинище рейд, жбурляючи у цеглярчуків глиною і перекидаючи їхні болотяні палаци, заганяючи їх усе глибше і глибше в ту речовину, з якої вона жили, аж поки і переможені, і переможці не стали схожі на юрбу верескливих големів». Інший ворог був сезонний. Гептяни – люди, які жили в довгих вузьких човнах, барках, припливали до Оксфорда на весняні осінні ярмарки і чудово підходили для війни. З Гептянською родиною, яка весь час зупинялася біля причалу в частині міста під назвою Єрихон, Ліра воювала ще відтоді, як навчилася жбурляти каміння. Останнього разу, коли ця родина приїздила до Оксфорда, Ліра, Роджер і ще кілька хлопців із Джордана і коледжу Святого Михаїла влаштували засідку та закидали грязюкою їхній яскраво розмальований човен. Уся родина висипала на берег, аби їх прогнати. І тоді резервний загін під командуванням Ліри напав на гептянську барку, зіштохнув її в воду і, заважаючи місцевому судноплавству, поплив униз за течією. А тим часом Ліра і її вояки гарячково обшукували весь човен від носа до корми у марному намаганні знайти затечку – Ліра твердо вірила в затечку. Якщо вони її витягнуть, запевняла вона, барка вмить потоне. Але затечки вони так і не знайшли. І довелося мерщій вистрибувати з човна, бо єгиптяни їх наздоганяли. І так вони бігли вулицями Єрихона, мокрі як хлющ, і верещали від радості». Такий був лірин світ, такі були її забави. Вона росла дикункою, переважно грубою і жадібною. А проте завжди мала тьмяне відчуття, що тільки цим її світ не обмежується, що якась її частинка належить величі й традиціям Джордан-коледжу – і що якимось незбагненним чином вона пов'язана з тими найвищими сферами політики, до яких належав лорд Азріель. Що вона робила з цим відчуттям? Лише бунтючно надувала щоки і командувала своїми вуличними друзяками. Їй і на думку не спадало дізнатися про ці зв'язки більше». Так минало її дитинство, немов дитинство на кішки. Єдині зміни в її житті відбувались тоді, коли в коледж приїздив лорд Азріель. Багатий і могутній дядько це теж був неабиякий привід для хизування, але ціна цього хизування була надто висока. Її ловив найспритніший науковець і відводив додому правительки, та купала й перевдягала її в чисту сукню, після чого дівчинку доставляли з численними погрозами у Професорську, де вона чаювала з лордом Азріелем. Також туди запрошували деяких старших науковців. Ліра зухвало розвалювалася в кріслі, аж магістр суворо наказував їй сісти як слід і свердлила всіх таким лютим поглядом, що навіть капелан усміхався. Ці роблені формальні візити завжди були однакові. Після чаю магістр та решта науковців залишали Ліру і її дядька вдвох. Він наказував їй стати навпроти і розповідати все, що вона вивчила за час його відсутності. Тоді вона бубоніла щось із геометрії чи арабської мови або з історії чи анбарології, а він сидів, поклавши ногу на ногу і вивчав її непроникним поглядом, аж поки вона не замовкала. Торік, Перед експедицією на північ він її запитав. «А що ти робиш у вільний від навчання час?» «Я... я просто граюся», – промимрила Ліра. «Так, біля коледжу. Просто граюся, та й усе». «А покажи, ну, свої руки». Вона простягнула руки. Дядько перевернув їх і глянув на нігті. Поруч на килимі лежав його Деймон, схожий на сфінкса, зрідка змахуючи хвостом і незмигно дивлячись на Ліру. – Брудні, – вимовив лорд Азріель і відштовхнув долоні. – Тебе що тут? Не навчили вмиватися? Навчили. – відповіла Ліра. – Але в капелана нігті теж брудні, ще брудніші, ніж у мене. – Він людина вчена, а в тебе яке виправдання? – Я забруднила їх після того, як помилась. – Де ти граєшся, щоб так забруднитись? – Ліра насторожено зирпнула на дядька. В неї було відчуття, що лазити по дахах заборонено, хоча ніхто їй про це не казав. У старих покоях, відповіла вона ухильно, а ще на Глинищі іноді, а ще у Єрихоні і Порт-Мідоу і більше ніде? Ні. «Брешеш! Я бачив тебе вчора на даху!» Вона прикусила губу і нічого не сказала. Дядько іронічно дивився на неї. «Отже, ти граєшся також на даху», – провадив він далі. «А в бібліотеці ти буваєш?» «Ні, але на даху бібліотеки я знайшла грака». «Он як? Ти спіймала його?» Він покалічив лапку. Я хотіла його вбити і засмажити, але Роджер сказав, що йому треба допомогти. Ми давали йому недоїдки і вино, і він видужав і полетів. Хто такий Роджер? Мій друг, хлопчик із кухні. Зрозуміло. Отже, ти облазила всі дахи... «Ні, не всі. На дах шелдонського корпусу не залізеш, там треба перестрибувати з вежі пілігримів. Там на даху є люк, але я до нього не дістаю». «Гаразд, ти облазила всі дахи, крім даху на шелдонському корпусі. Ну, а як щодо підвалів?» «Підвалів?» «А вже ж, підвалів. Під землею такий самий коледж, як і на поверхні. Дивно, що ти досі цього не розвідала. Добре, мені треба йти. Вигляд у тебе здоровий. Тримай!» Він пірнув рукою в кишеню, витягнув жменю монет і дав їй 5 золотих доларів. Хіба тебе не вчили казати дякую? Дякую, буркнула Ліра. Ти слухаєшся магістра? О, так. І шануєш науковців? Так. Біла пантера м'яко засміялась. Деймон лорда Азріеля озвався вперше за всю їхню розмову. Ліра почервоніла. «Ну, біжи, грайся», – мовив лорд Азріель. Ліра розвернулася і радісно побігла до дверей, та в останню мить похопилась і вигукнула. «До побачення!» Таким було лірине життя до того дня, як вона вирішила заховатись у відпочивальні та вперше почула про пил. І певна річ бібліотекар помилявся, коли казав магістрові, що їй буде нецікаво. Вона б жадібно слухала кожного, хто розповів би їй про пил. Надалі дівчинка чутиме про нього значно частіше – і зрештою знатиме пропил набагато більше, ніж будь-хто у світі. Але поки що вона була цілковито занурена в розмаїте життя Джордан-Коледжу, що вирувало довкола неї. Хай там як, їй було про що думати. Минуло лише кілька тижнів, і дивні чутки почали блукати містом, Дивні чутки, які в декого викликали сміх, а в декого несподівану мовчанку. Так само, як дехто сміється з привидів, а дехто боїться їх. Невідомо, з якої причини стали зникати діти. А було так. Якщо пливти далі на схід повноводною річкою Айсис, по якій велично рухаються повільні баржі, вантажені цеглою, кораблі вантажені асфальтом і танкери вантажені зерном, далі повз Генлі і Мейденгед, аж до Теддінгтона, куди сягає течія Німецького океану, і ще далі далі до Мертвого озера – повз будинок великого чарівника доктора Ді, повз Фалкесгол, де розкішні парки виграють фонтанами і прапорами удень і сяють ілюмінованими деревами й фейерверками вночі, повз палац Вайтгол, де король щотижня скликає Державну Раду, повз кульову вежу з нескінченним дощем розтопленого свинцю у діжки з темною водою, і ще далі-далі туди, де річка тепер широка й брудна, робить плавний закрут на південь, там є Лаймгауз, а в ньому живе хлопчик, який незабаром зникне. Хлопчика звати Тоні Макаріус. Мати гадає, що йому 9 років, але в неї погана пам'ять, зіпсована алкоголем, тож йому може бути і вісім, і десять. Прізвище в нього грецьке, одначе так само, як і з віком, це радше припущення його матері, бо на вигляд він більше схожий на китайця, ніж на грека, а ще ж у його жилах тече і ірландська, і скрелінська. І ласкарська кров. Тоні не надто розумний, проте сповнений грубуватої ніжності. Часом міцно обіймає свою матусю і цілує її в щоки. Бідолашна жінка, зазвичай занадто п'яна, щоб робити такі вчинки самій. Але тепло реагує на них, коли розуміє, що відбувається. Цієї самої миті Тоні гуляє ринком на Пайстріт. Він голодний, на дворі надвечір'я, і вдома нема чого їсти. В кишені у хлопчика лише одна шилінгова монетка, яку дав йому солдат за те, що він передав записку його дівчині. Але Тоні не має наміру витрачати цей шилінг на їжу. Ні. Адже все можна взяти і так. Тож він прогулюється ринком поміж наметами зі старим одягом і паперовими іграшками-ворожками, поміж продавцями фруктів і торговцями рибою. На плечі в нього сидить деймон, гробчиха, яка крутить головою туди-сюди. І коли власники наметів і їхні деймони дивляться вбік, Лунає жваве циврінчання, і рука Тоні блискавично шугає вперед, а тоді ховається під широку сорочку чи то з яблуком, чи то з горіхами і, нарешті, з гарячим пирогом. Продавчиня помічається і кричить, а її кіт Деймон стрибає з прилавка, проте горобчиха Тоні вже високо вгорі, а сам він гень побіг вулицею». Його переслідують лайки й прокльони, але це триває недовго. Він зупиняється біля церкви Святої Катерини, сідає на сходах і витягає свій паруючий, пом'ятий скарб, залишаючи масні плями на сорочці. Одначе за ним спостерігають. Леді у довгій, рудій лисячій шубці, прекрасна молода леді чиє біле волосся ніжно мерехтить під хутром відлоги. Вона стоїть на сходах угорі за кілька кроків від нього. Служба, схоже, добігає кінця, бо за нею в церкві сяє світло, грає орган і леді тримає в руках оздоблений коштовним камінням молитовник. Тоні нічого про це не знає. Він цілковито зосереджений на поглинанні пирога. Пальці намагаються відшукати начинку. Голі ступні схрещені разом. Він сидить і жує, і ковтає, а його Деймон перетворився на мишу і гладить свої вусики. Деймон молодої леді вилазить із лисячої шубки господині. Він має вигляд мавпочки, але незвичайної мавпочки а золотого – тамарина. Хутро в нього довге і шовковисте, і переливається найщирішим, найяснішим золотом. Роблячи граційні рухи, він спускається вниз до хлопчика і сідає на верхній сходинці за крок від нього. Миша щось відчуває, знову перетворюється на гробчиху і, нахиливши голівку на бік, Стрибає поруч. Тамарин стежить за Горобчихою, Горобчиха стежить за Тамарином. Тамарин повільно протягує до неї лапку долонею вгору. Долонька чорна, нігтики доглянуті ідеально, рухи ласкаві і привітні. Горобчиха не може опиратись, вона стрибає все ближче і ближче, і зрештою, змахнувши крильцями, сідає Тамаринові на долоню. Тамарин підносить її вгору, розглядає ближче, повертається до леді. Та нахиляє напахчену парфумами голову і щось шепоче. І тоді обертається Тоні. У нього просто немає вибору. «Стрибко!» – каже він трохи схвильовано, з повним ротом. Горобчиха цвірінькає. Отже, все спокійно. Тоні ковтає їжу і витріщає очі. «Привіт!» – каже прекрасна леді. – Як тебе звати? «Тоні!» «Де ти живеш, Тоні?» «У завулку, Клариси!» – А з чим у тебе пиріг? – З м'ясом. – А шоколадл, ти любиш? – пак. Розумієш, так склалося, що в мене значно більше шоколадлу, ніж я сама можу випити. Допоможеш мені випити шоколадл? І все, він пропав. Він пропав тієї самої миті, коли його не надто швидкий на розум Деймон стрибнув на долоню мавпочки. Він пішов за прекрасною молодою леді і за золотим тамарином, далі по данській вулиці, а тоді вздовж катової пристані вниз по сходах короля Георга, аж до маленьких зелених дверей у високому товарному складі. Прекрасна леді постукала, двері відчинились. Вони зайшли всередину, двері зачинились. Тоні ніколи не вийде звідси, принаймні через ці двері. І ніколи не побачить своєї мами. Вона, бідолашна п'яничка, думатиме, що він утік, вважатиме, що він зробив це через неї і виплаче за ним усі очі. Малий Тоні Макаріос був не єдиною дитиною, яку привела сюди леді із золотою мавпочкою. Він побачив з десяток інших у підвалі торгового складу. Хлопчиків і дівчаток, Віком приблизно до 12 років. Оскільки всі вони жили приблизно таким самим життям, як і він, то важко було назвати їхній вік достеменно. Тоні, звісно, не помітив однієї речі, яка для всіх була спільною. Жодна дитина, що сиділа в цьому теплому і вогкому підвалі, не досягла віку, статевої зрілості. Добра леді підвела його до лавки під стіною і наказала мовчазній служниці налити філіжанку шоколадлу з чайника, що стояв на залізній плеті. Тоні доїв залишки пирога і випив солодку гарячу рідину, не вельми зважаючи на присутніх, а вони в свою чергу не вельми зважали на нього. Він був занадто малий, щоб становити загрозу, і занадто млявий, щоб зацікавити їх як жертва. Один хлопчик поставив очевидне запитання. «Послухайте, леді, навіщо ви тут нас зібрали?» Це був хуліганистий на вигляд хлопчисько із залишками шоколадлу на верхній губі та ходущим пацюком-деймоном. Леді стояла біля дверей, розмовляючи з огрядним чоловіком, схожим на морського капітана, і коли вона обернулась у світлі шиплячої лігроєнової лампи, то мала такий янгольський вигляд, що всі заніміли. «Нам потрібна ваша допомога», – мовила вона. «Ви ж не відмовитесь допомогти нам, правда?» Ніхто не зронив ні слова. Всі мовчки дивились, усім раптом стало ніякого. Вони ніколи не бачили такої леді, такої ласкавої, такої ніжної і доброї. Вони заледве вірили своєму щастю – і все, чого б вона не попросила, вони радо б зробили, тільки б довше побути з нею поруч. Леді додала, що незабаром вони вирушать у подорож. Їх добре годуватимуть і одягатимуть, а кожен охочий може написати листа своїм рідним, аби ті знали, що з ними все гаразд. Капітан Магнусон Худко забере їх до себе на корабель, і з першим відпливом вони вийдуть у море і візьмуть курс на північ. Потім ті діти, які захотіли відправити листи додому, сіли довкола прекрасної леді, і вона під їхню диктовку написала кілька рядків, а вони поставили хрестики внизу сторінки. Після цього Леді вклала листи в напахчені парфумами конверти і надписала потрібні адреси. Тоні також був не проти подати звістку своїй мамі, але він надто добре знав, що вона не зможе цієї звістки прочитати. Він потягнув Леді за рукав лисячої шубки і пошепки попросив її розповісти його мамі, куди він вирушає, і, і все інше. Леді нахилила свою янгольську голівку до його сповненого невельми приємних запахів тіла, погладила Тоні по голові і пообіцяла все переказати. Далі діти збилися в гурток, щоб попрощатися, Золотий Тамарин погладив усіх їхніх деймонів, а дітлахи торкнулися лисячої шубки на щастя. Так, ніби хотіли взяти крихітку сили або надії або доброти в прекрасної леді. А вона побажала їм щасливої дороги, провела до пристані, де стояв пароплав, і передала під опіку хороброго Капітана. Небо вже потемніло, річка переливалася танцівними вогнями. Прекрасна леді стояла на причалі і махала рукою, махала доти, доки обличчя дітей не розчинилися в темряві. А потім разом із золотим тамарином що сидів у неї на грудях, вона повернулася в торговий склад, кинула пакунок із листами у грубку і вийшла тими ж дверима, якими увійшла.